Я очікував публічного схвалення і всенародного визнання. Лише зараз я повній свідомив, чим закінчиться ця довбана авантюра. Ви, ідіоти, не стримався я, нас тепер точно посадять. В найкращому випадку депортують з країни, а в найгіршому. Ми проведемо решту життя у гребаній перуанській тюрязі. Маруся кинула на мене несподівано грізний погляд і проказала навмисно чи несвідомо, імітуючи голос свого батька. «Заткни пельку. Ти просто виконуєш свою роботу». Ми найняли тебе перегнати слона отрохілля за п'ять тисяч доларів. І все. Я застиг з роззявленою пащекою. Тьомик відвернувся, не сказавши ні слова на мій захист. Колись я приб'ю її. Це точно. Тепер ми більше не могли спинятися в селищах. Усе Перу знало про трьох диваків, які поцупили слона із столиці. І, відповідно, кожен законослухняний перуанець вважав нині за честь закласти нас поліції. Нам доводилося ночувати просто посеред пустелі а на зері кожного нового дня галопом вириватися в найближче містечко, обчищати склади з кабачками й капустою, аби було чим годувати слона, і межі тікати назад у пустелю, якомога ближче до гір, де нас значно важче помітити і розшукати. Я почувався мучеником, щодень більше розуміючи, що затіяне неподобство раніше чи пізніше однаково закінчиться кепсько. Я мусив тягнути клятого слона пустелею далеко на північ Перу. Через страх бути спійманими і пов'язані з цим застережні. Заходи, денні переходи, довелося скоротити до 10-15 км. І так лише на ранок 9 дня, після безпрецедентного викрадення, ми врешті-решт опинилися в передмістях трохільйо. Педро знаменитий погонийць слонів уже давно чекав на нас. Він читав столичні газети, а тому розумів, що ми маємо з'явитися з дня на день. Того пам'ятного дня, узірівши масивний силует слона, який наче якесь доісторичне чудовисько повільно випливав у Мареві на горизонті, він миттю митнувся в похмуру сірість свого бідацького дому і викотив на подвір'я коляску з дочкою. Адаліна так само мовчала, однак, помітивши на горизонті невиразно розпливчу ту масу, що нехильно наближалася, стерпинулася і витягнула шию. Незабаром Джумбов впізнав місця, серед яких йому довелося провести більшу частину свого життя. Схвильовано затрубив і припустив швидше. Через якийсь час, тягнучи за собою клубки, постельної пилюки, ми увірвались на подвір'я. Щойно просунувшись через ворота, слон побачив Аделіну. Безцеремонно розштовхавши мене Марусю і Тьомика, хобот не кинувся до дівчинки і, радісно попискуючи, тицнив у неї хоботом. Отож ту ж мить Аделіну наче підмінили. Вона обхопила блідими долонями запивений слонячий хобот, притиснулася до нього і посміхнулась, показавши сонцю два ряди білих зубів. Джумбо задоволено захурчав і замружився від задоволення. Тьомик закашлявся, шморгнув носом і почав сильно терти очі. Маруся відвернулась, сховавши обличчя на грудях мого напарника, а Педро Суфісієнтес підійшов до мене і обійняв, розчулено прошепотівши. Я ваш одвічний боржник, сеньоре, викрадач слонів. Я нехотя відповів коволими обіймами, надцюків обійми. Перуанця а потім тихо про українською, звертаючись до Тьомика та його кудрявої Заремсеної сипутниці. «Не нам усім гаплик голуб'ята, слона вистежать, нас посадять». Мирося підвела голову з артемівського плеча. Хай там як, але ти це зробив, Макси, ти молодець. Я встромив руки в кишені і трохи, зовсім трошки носа. Дівуля мала слушність, що не кажуть, авантюра вдалася на славу тім у цей момент втрутився Тьомик і, як завжди, повністю зіпсував момент мого хай незначного та все ж тріумфу. «Чувак», – сказав він, – «ти все ще винен мені п'ять тисяч баксів». Коли Аделіна врешті натішилась слоном, Педро Суфісієнтес Запросив нас до будинку запропонував погостювати в ньому кілька днів. Перуанець готовий був останню одежину себе зняти, щоб хоч якось нам віддячити. Я вирощав, наче недорізане порося, благаючи Артему і Марусю відмовитись і чим швидше вшиватися з околиць струхільйо, одначе вони виявили без перебільшення злочинну недбалість, проігнорувавши мої вимоги і радоприставши на пропозицію погонича слонів. Педро неймовірно зрадів. Того ж дня він заколов молоденького теля, почастував нас царською вечерею, напоїв домашнім піско, після чого п'яні та ситі ми вклалися спати на найчистіших постелях, які нам довелося бачити за останні півтора місяці, особливо якщо врахувати, що попередніх два тижні